то чи це смерть, коли ти цілком зігнорований? Зігнорований, мовно існуючий. Для мене це дивно. В житті траплялося по-різному, однак я ніколи не почувалася зігнорованою. Я знала весь спектр почувань інших людей до себе, від поклоніння до прокляття. Однак ігнорування, байдужість – ніколи. Отже, це доказ того, що я таке не в житті. Можливо, я іще й не в смерті, а лише на якомусь роздоріжжі чи пересильному пункті, як євреї у Відні по дорозі на Тель-Авів. Може, до мене ще тільки приглядаються? Чи варто брати до себе, чи не варто, чи рано, чи не дуже? А може... Це уселенське око зробило лише хаос у моїх живих думках, а мені здалося, що мене уже розпрощали зі світом. Але я ж ні з ким не попрощалася. Я не залишила жодного заповіту, я навіть не склала одежі для смерти і не накупила горнят за поману на свою душу. Я не є готова до смерти, оскільки хаос панує не лише у мислях. Дотепер хаос панував у мені і правив мною то як я могла умерти, коли я не готова до смерти, як до пологів? Отак, порядок існував у мені єдиний раз перед пологами, коли я знала, що на собі треба мати тільки сорочку без зав'язок і гудзиків, і розплетену косу, щоб дитина не заплуталася у пуповину і не задушилася гудзами. А що я мала мати перед смертю? Хіба знаєш, коли тебе наздожене її неминуча тінь, якщо ти навіть не знаєш, коли тебе переймуть пологи? Про пологи тобі скажуть перейми, а що тобі скаже про смерть? Навіть тепер мене не було попереджено про неї ніким, і я не знаю, чи наді мною чинять експеримент інопланетяни, чи уфологи, чи ідеологи, чи я ще щось маю, окрім думок, чи вже нічого» чи я головою в долину, чи вгору, і чи я ще є. Коли б я була живою, мені б зробилося сумно і лячно від невизначеності і боязні. Очевидно, я так і не пройшла крізь повну їхню гаму. А мені інколи здавалося, що більшого страху, ніж у житті, у інших вимірах не існує. Він може тебе знищити, прижиттєвий страх параліч, коли ти, мов загнаний вовк, що обкладений червоними тріпотливими пропорцями переслідувачів, щулися у власну тремтячу холодну шкіру і, задкуючи до рятівних лісових околиць, чекаєш на перший чи останній постріл мисливців. Коли б у таку мить якийсь розумний осцилограф записав, що робиться у твоєму єстві, він би вибухнув від перенапруги. Але, ба, осцилографи чомусь не вибухають. Зазвичай від таких перевантажень вибухає власне серце в обіймах білої жінки з чорною квіткою. В такому разі, чому я не помітила з'яви цієї жінки переді мною? Чи й ця з'ява таємна, як усе підступне й лихе? Чи й цей, уже останній свій раз, я знову купилася на принадне і багатообіцяюче, як багато разів перед цим. І навіть востаннє воно виявилося брехливим і злим. Але щось не так. То щось було таке не так, бо я жодного разу не вважала смерть підступним і лихим актом. Однак смерть мала би обрамити щось завершене. Смерть мала бути, бодай, трохи вчасною і сподіваною, бодай одним фібром підсвідомості. А моя біла жінка прийшла неждану, як, зрештою, будь-яка інша жінка. І цьому нема жодного пояснення, і нема на те ради, як любили казати у Львові. І цілком зненацька, на найбільш тужливі, як мені видалося, тотці відчуттів я зрозуміла що знову пливу, чи лечу, чи розстеляюся, чи в'юся. Але я рухалася. Я хотіла обернутися, повести очима, руками, головою. Та пливла безтілесна, що далі швидше і швидше. Мій рух уже переходив у політ, і це був політ донизу. До мене верталося відчуття простору. Подив не встиг запанувати в мені. Стрімкий лед крізь усе – Густіший морок, крізь безшумно відчинювані брами, що залишалися позаду вгорі, а далі суцільну густу темінь, врешті-решт нагнав страх. Чим швидше я летіла, тим страх мій дущав і вже нагадував земний, той, коли тисячі гадюк ворушилися в грудях і в колінах, холола кров. Тепер же у мені нічого не могло захолонути. Ніщо ніде не могло гніздитися, але страх і швидкість Несли мене нижче і нижче, прорізаючи якісь темні стіни чи натовпи. Ставало тісно, гамірно, хаотичний шум, що наростав з невидимої темряви, Заважав відчувати політ. Чим нижче, тим менше комфорту фіксувала моя душа. Мене колошматив великий неспокій, чулися плач, крики. О, Боже! «А може я ще не умерла?» – подумала я, і в цю мить, нечутно і легко прорвавши звично у польоті невидиму плівку темряви,